A huszonkilencedik fejezet De ezt is tedd meg, értük, Hogy nekem a papságban Fölszenteltessenek. Végy egy bigaborjut a csordából És két makulátlan kost, És kovásztalan kenyereket, És kovásztalan lepényeket, Melyeket olajjal hintettek meg, És kovásztalan olajjal Megkent pogácsákat. Mindezeket buza lisztlángból készítsd, És kosárba téve ajánlt föl, a borjut is és a két kost is. Áront és fiait állítsd oda a találkozás sátrának ajtajához, és miután lemostad vízzel az apát fiaival együtt, ad rá Áronra a ruháit, azaz a vászoninget és az köntöst és az efódot és a meltáskát, amit övvel köss az efódhoz. És tedd a fejére a tiarát, és a szent diadémot a tiarára, és a kenet olaját a fejére, és ezzel a szertartással felszenteltetik. A fiait is állítsd oda, és öltöztest vászoninkbe, és öveszt fel őket övvel, és tégy a fejükre mit rád, és örök joggal a papjaim lesznek. Miután megtöltötted áron és fiai kezét, Bezesd a borjut is a találkozás sátra elé, Áron és fiai, tegyék a kezüket a fejére, és vágd le azt az úr színe előtt a találkozás sátrának bejáratánál. És végy a borju véréből, és ujjaddal kend meg vele az oltár szarvait, a többi vért önsd az oltár lábához. Vedd az egész hájat is, ami a belső részeket takarja, és a máj hártyáját, és a két vesét, és a hájat, ami azokon van, és az oltáron elégetve ajánlt föl ezeket. A borjú husát, a bőrét és a beleit a táboron kívül égesd el, mert bűnért való áldozat. Vedd az egyik kost is, melynek fejére tegyék rá, Áron és fiai a kezüket. Miután megölted, vedd a vérét, És körös körül öntsd az oltárra. Magát a kost vagdalt darabokra, És megmosod belső részeit és a lábait, Helyezd a vagdalt husra és a fejre. És égesd el az egész kost az oltáron. Egészen elégű áldozat az úrnak, Nagyon kellemes illat, Illat áldozat az Úrnak. Fogd a másik kost is, Melynek fejére Áron és fiai Tegyék rá a kezüket. Miután megölted, Végy a véréből, És kend meg vele Áron és fiai Jobb fülének hegyét, És jobb kezük, És jobb lábuk nagy És öntsd a vért, Körös körül az oltárra. És amikor veszel a vérből, ami az oltáron van, és a kenet olajából, hinzd meg Áront és a ruháit, és a velelévő fiait a ruhájukkal. És szent lesz ő maga és a ruhái, és velelévő fiai és azok ruhái. És fogd a kos háját és a farkát, és a hájat, ami fedi a belső részeket, és a máj hártyáját, és a két vesét, és a hájat, ami azokon van, és a jobb lapockát, mert a fölszentelés kosa ez, és egy kenyeret, egy olajjal meghintett lepényt, és egy pogácsát a kovásztalanok kosarából, melyet az úr színe elé Ad Add mindezeket áron és a fiai kezébe, hogy lengessék őket az úr előtt. És vedd vissza mindezeket a kezükből, És gyújtsd meg az oltáron, Egészen elégű áldozat fölött, Nagyon kellemes illatul az Úr színe előtt, Mert áldozat az Úrnak. Vedd a kosnak a szegyét is, Amelyel áron beiktattatott, És lengesd az Úr előtt, Ez a te lesz. És szenteld meg a fölemelt szegyet, és a fölajánlott lapockát, melyet elkülönítettek a kosból, melyel Áron és fiai belettek iktatva. Ezek Áron és fiai részei lesznek örök jogon Izrael fiaitól. Mert fölajánlás, és fölajánlás lesz Izrael fiai részéről békeáldozataikból, fölajánlás az Úrnak. A szent ruhát pedig, Melyet Áron használt, A fiai birtokolják ő utána, Hogy abban kenjék föl őket, És abban töltsék meg az ő kezüket. Hét napig viselje az, Aki ő utána a fiai közül főpap lesz, Aki majd belép a találkozás sátrába, Hogy a szentében szolgáljon. Fogd a fölszentelési kost, És főzd meg a husát a szent helyen. És egyenek Áron és a fiai a koshusából, és a kosárban lévő kenyerekből a találkozás sátrának bejáratánál. És azok egyenek belőle, akikért az engesztelés történt, hogy megtöltse a kezüket, és fölszenteljék őket. Idegen ne egyen ezekből, mert szent dolgok. Ha pedig a fölszentelés husából vagy a kenyerekből valami megmarad reggelig, A maradékot tűzzel égesd el, és ne egyenek belőle, mert szent dolgok. Mindezt, amit parancsoltam neked, tedd meg Áronnal és a fiaival. Hét napon át szentelt föl a kezüket, És a borjut hét napon át áldozd föl a bűnért engesztelésül és tisztítsd meg az oltárt, kiengesztelve azt, és kent föl, hogy szent legyen. Hét napon át engeszteld az oltárt, és szenteld meg, és a szentek szentje lesz. Mindaz, aki ezután érinti, megszentelődik. Ez az, amit az oltáron kell cselekedned. Két egyéves bárányt minden nap Megszakítás nélkül. Egy bárányt reggel, egy másikat este. Hozzá egy tized lisztlángot, Amely össze van keverve, Egy negyed hin, zuzott bogyóból nyert olajjal. Továbbá egy bárányhoz, Egy negyed hin, bort, italáldozatul. A másik bárányt este felé áldozt föl, A reggeli ételáldozat és italáldozat szertartása szerint, Kellemes illatul és illatáldozatul az Úrnak. Örök égő áldozat ez nemzedékeitekben, a találkozás sátrának bejáratánál az Úr színe előtt, ahová eljövök, hogy beszéljek veled. Itt fogok találkozni Izrael fiaival, és megszenteltetik a hely az én dicsőségemben. Megszentelem a találkozás sátrát is az oltárral együtt, És áronta fiaival együtt, Hogy papsággal szolgáljanak nekem. És Izrael fiai között fogok lakni, És az ő Istenük leszek. És megtudják majd, Hogy én az Úr vagyok az ő Istenük, Aki kivezettem őket Egyiptom földjéről, Hogy közöttük maradjak. Én az Úr, az ő Istenük!